Tervetuloa jälleen, oliks jotain podcastin pariin? Juontajana tänään jokaisen myyntimiehen pain-painajan sekä tarjousaukkojen märkäpäiväuni. Toivotaan tervetulleeksi agentti 666, verbaali akrobaatti Ari joo joo tiistai päivää eletään ja viikon toista podcastia tuutataan ulos linjastolle. Otetaan tänään tämmönen aika informatiivinen kulma ja samalla sit myöskin kritisoidaan tämmösiä informatiivisia podcasteja ja sekä sitten videoita. Mä kerroin joskus aikaisemmin siitä, että mä oppisin tunnissa enemmän YouTuben syövereissä kuin vuodessa tuo ammattikorkeakoulussa. Mä oon edelleen sitä mieltä, mutta mä ottaa pari semmoista näkökulmaa vähän esille, mikä mua ärsyttää näissä tämmöisissä informatiivisissa pläjäyksissä. Koska niissä ei niinku tarpeeksi tarkkaan mietitä sitä, että kukahan sitä saattaa katsoa tai kuunnella, että mitähän se niinku oikeasti haluaisi tietää, niin vähän niinku... Tällaiset tärkeät kohdat sivutetaan turhan nopeasti. Tai sitten, että kun sä saat itse niin päättää sen sun näkökulman, niin siinä ei tuu niin niitä kaikkia vaihtoehtoja ja ei käydä läpi, vaan käydään se vaan se sun lempi se niin sun kannalta paras vaihtoehto, se mihin sulla on se vastaus ja kaikki muut vaan niin unohdetaan täysin niin käydä läpi. Käydään vähän tätä. Sen lisäksi, Timo, tossa vähän sivuski on agentti 666. Itsehän olen kyseinen. Tämä henkilö, käydään hauska tarina läpi mun vuosilta. Noin, niin kyllä omistan synkän puhelinmyyntimenneisyyden, ja tota. No Mitä muuta me tänään? No kiinallista uutista voidaan pyöräyttää, ja tota. Pitäisikö meidän heitä tehdä semmonen juttu, että jotta me saadaan niinku oikeasti kunnolla sisältöä tähän niinku semmoista informatiivista opettavaista, niin hei... Tänään mä valmistan teidät työhaastatteluun, ja nimenomaan siihen kuuluisaan työhaastattelu, jossa teidän pitää myydä kynä. Mä opetan teidät myymään kynän. Me saattaa olla, että me tehdään häsi se pienellä semmosella... Niinku... huumorikärjellä... Ehkä semmonen, niin vähän ei ehkä nyt ihan niin, mutta kuitenkin. Kyllä te saatte tästä niin oikeasti jonkunnäköisen informatiivisenkin pläjääksen. Oliko meillä arvotusta eilen? Ei ollut arvotusta. No joo, ei pitäisi sit mitään muuta. Nimipäiviä me ei lukemaan. Tämä ei ole semmonen ohjelma, missä käydään mitään päivämäärää, läpi. Se edelleen edelleenkin jätetään noille radioiden hassuille sedille. Niille maksetaan sitä palkkaa, että ne voi lukea uutisia. Me voidaan käydä tämmöisiä niin kuin, vähän mielenkiintoisempia aiheita kuin jotain, että joku mummo meni ja osti kalaa ja mitä sen jälkeen tapahtui. Tässä kohti meikäläinen on varmaan alkujejeet hoitanut uudet kuulijat, jotka on täällä tänään linjoilla, niin mä luin jonkun podcast-oppaan tossa ja juttelin vähän muutenkin tommoisten asiantuntijoiden ryhmässä, niin joka kerta pitäisi kuulemma esitellä, mikä ohjelma ohjelman idea. ei mä jaksa esitellä. Jos teille hei, ei aukee tää idea-ohjelman idea kuuntelemalla, niin käykää lukemassa Spotifysta. Siellä lukee siellä ylhäällä infossa, että mikä tää, mikä tää jutun juju on. Nyt ole hyvä äänimies Timo, ja sitten tota noin, niin mennään siihen, mikä on opetusvideoissa pielessä. Anna mä opetan sut elämään. Oots tavannu arja. Oliks jotain? Joo. Lähdetään vaikka siitä ajatuksesta liikkeelle, että mä aikaisemmin silloin jossain jaksossa linjasin, että mä oppisin enemmän käyttämällä tunnin YouTuben syövereissä erilaisten asiantuntijoiden luentoja ja kaikenlaisia opetusvideoita katsoen, kun mitä mä oppisin vuodessa tuo ammattikorkeus. Ja mä oon edelleen tätä samaa mieltä. Se, että mä katon YouTubesta niinku 10 minuutin klipi, missä Elon Musk kiteyttää niinku yrittäjyyden ja mitä yrityksen perustaminen ja mitä se niinku hänen mielestään on, niin opettaa mulle siitä enemmän kuin se, että mä käyn vetämässä yhden niinku eli käytännössä niinku neljän kuukauden kurssin tuo ammattikorkeus, missä joku diipadaapa opettaja pyörittää mulle pari slaidia. ja sen jälkeen mä etin netistä, että mikä on yrittäjyyden määritelmä. Mitä helvettiä mä sillä määritelmällä teen? Ihan diipadaapa. Mutta tota, aina väli, välillä niissä videoissa ja tämä sama koskee kyllä tämmöisiä niin kuin informatiivisia podcastejakin. Niin niissä on semmoinen pieni yhteinen vika. Ne sivuaa joitain asioita vähän turhan nopeasti. Esimerkiksi mä kuuntelin muutaman jakson somemarkkinointi-erikoistunut podcastia suplasta. Ja siinä oli ihan hyviä tipsejä, miten Instagramissa voisi yritykselle saada kasvua. Ei sinänsä koske mua, mutta niin kuin mielenkiintoinen aihe ja ehkä niin jotenkin soveltamalla varmaan niin itsellekin voisi toimia. Mutta siis joku oman alansa ammattimies kertoi ihan pätevästi, että kannattaa ottaa yhteyttä ulkomaisiin isoihin tileihin yksityisviestillä ja kysyä, että mitä power ne käyttää. tämä mistä oli nyt uutisissakin tämä, että, että tota Jaajo Linnonmaat ja nämä muut sometähdet, että ne niin ryhmässä toisille viestejä, että sitten ne käy ekan 20 minuutin aikana niin tykkäämässä ja kommentoimassa siitä sen toisen postauksesta, niin sitä sanotaan niin sanottu power laikiksi. mitä nämä isot tilit, mitä tämmösiä power ne käyttää, mitä käyttäjiä niillä on. onko niillä joku ryhmä, niin kuin, että pääsisikö sinne jotenkin mukaan ja kirjoittaa siihen yksityisvehtiin heti alkuun, että I'm willing to pay. Eli että, että niin valmis maksaa siitä tiedosta. Ja tämä tyyppisit kertoo, että hän on käyttänyt tätä kikkaa monesti. Että hän on kasvattanut nyt monta tiliä, niin nollasta sataan tuhanteen käyttäjää. Ja tämmöisiä yritystilejä. Ja hän siis tekee tätä työkseen. Mutta kertaakaan siinä niin kuin jaksossa ei käsitelty sitä faktaa, että hän siitä nyt sit pitää olla valmis maksamaan. Ja kyse oli nimenomaan siitä, että pienyrittäjien Instagram-kasvua. Eli tämmöiselle suomalaiselle jollekin automyyntifirmoille tai kaivinkone-kaivinkone-firmaa kaivinkonefirmoille niin sitä niin Instagram-kasvua. Niin kertaakaan ei mainittu sitä että niin kuin pimeillä markkinoilla, missä hinnat on, vaan mitä se Sonya sattuu pyytämään. jos niin ollut ihan niin kuin hyödyllistä, että tämä mestari olisi antanut niin pari esimerkkiä, mitä hän on esimerkiksi maksanut minkä kokoisista siis tiedoista, millaisista niin palveluista. Ja toinen samanlainen esimerkki Kateltiin tuossa vähän matkavideoita, kun reissu ollaan lähdössä jo, niin kuin sillä kulmalla, että mitähän siihen pitäisi varata aikaa, että pääsee sieltä niin kuin lentokentältä sinne keskustaan. Ynnä muuta niin tämmöistä käytän, käytännön info, Niin yksikään tämmöinen matkavloggeri ei voinut vahingossakaan kertoa sitä siinä videolla, Vaan niin kuin kuvataan jotain helvetin lintuja konepellillä. Että niin jos sä nyt oot tämmöinen niin ja se yksi oli niin kuin joku lentäjä, että se niin kuin videon idea oli se, että hei, kato, kun mä menen että näin se toimii. Niin... Niin jos sä teet tommosen videon, että minä matkaan New Yorkiin, niin miettikää vähän, että kukahan sen video voisi niinku katsoa ja mikähän sille katsojalle voi olla mielenkiintoista infoa tai nähtävää. Et se video todennäköisesti katsoo ne, jotka haluaa nähdä, millaisia New Yorkissa on. Niin näytä sitä. Joo, no se on, se on ihan hyvin. Tai sitten ne, jotka on itekin lähdössä sinne, niin kerro oikeet, jotain oikeat, oikeat kokemuksia. Kauan meni tota, ja mihin aikaan niin lentokentältä kaupunkiin, mitä makso hotellit, mitä makso safkat ynnä muut. Niin Avaa vähän sitä niin käytännön läheisyyttäkin, Ei se oo mitenkään pois siitä sun hienosta kauniista niinku videokontentista. että sä vähän kerrot sinne informatiiviikin niinku väliin. Jos sä kerran nyt teet tommosen, niin hei, ota pikkuisen hyötyä siitä. Sä saat vielä muutaman niinku uuden linjaston sinne niinku katselijoita kautta kuulijoita. Et jos niinku tekee informatiivista, niin miettikää vähän et millä kulmalla. Ja nyt seuraavaksi mä ajonkin niin tehdä itse informatiivisen. Öö, mä opetan teidät myymään kynän. Niin miettikääpä vähän, että mikä tässä seuraavassa voisi olla pielessä. Mä oon aika halpa. Nyt on happy houri. Oliks jotain? Joo, siirrytään nyt sinne niinku maailmaan taas niinku parissa. Sä voit kuvitella itseäsi. Otetaan vaikka se klassinen tilanne, että saat nyt siinä työhaastattelussa siihen jonkin myyntijobiin ja muuta. Ja... ja se sun tuleva pomo ottaa povitaskusta sen kynän ja sanoo sulle, että myy mulle tää kynä. Ja tää on klassikko ja nyt näin niinku entisenä myyntiagenttina, niin mä aina ihan pari tipsiä. Ensimmäinen ratkaisu, mitä sinne varmaan jokaisella käy mielessä, niin on tää automyyjä. <köhön> Pistääkö tästä päälle kyllä vähän tuoretta pensseliä? Ja sitten kun se pomo sanoo, että ei, ei nyt ehkä laiteta, niin sitten No ei! on semmonen homma, että mä pistän sulla tähän kunnon rabatsun, mutta se on sitten semmonen diili samalla, että sä sit mun lapsi ja voilevatko? Ei mulla jättänyt mitään hanskaa itelleen. Mutta tota Eestä moni saattaa nyt ihmetellä, kun mä sanon näin, mutta siis tämä äsken niin on väärätyy. No seuraava, mikä voisi tulla mieleen, niin on. Hei, osta tämä kynä, että tää on tosi siisti kiiltävä ja hienon näkönen ja tulee laadukasta mustetta, niin ei, ei tässä niinku kauluspäin hihattaa se mustumaa, se tahditumaa. Mutta paljastetaan, että tääkin on väärätyy. Hinta edellä kynämyyminen on tyhmä. kynä hyntää ei ole merkityksellinen. Tuote edellä myynti on tyhmä. Kenellekään ei ole niin sinänsä väliä, miten hyvä se kynä on. Niiden niin erot laadussa on ihan onnettomat. Ja toiseksi et että sä voit tietää, että se on parempi kynä. Oikea kulma on tunne. Kun se pomo ottaa sen kynän sieltä povitaskusta ja antaa sen sulle, niin sä kysytkin siltä. Pyöräätät vähän sitä kynää tuossa päässä ja kysyt, että milloin sä oot muuten viimeksi käyttänyt kynää? Ja sit se vastaa jotain, että no, aamulla allekirjoitin pari sopimusta. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Muista, mikä kynä se oli, millä sä, mitä sä silloin käytit? Ja mä voin luvata sulle, että et se pomo ei tuu muistaa, mikä kynä se oli. Mikä yksittäinen kynä, millainen kynä. Ei sillä ole hajuakaan, sillä on ollut joku kynä. Ja silloin sä iskit sen tunteen sisään. Sä Sano, et... sanoit, että sä kirjoit jotain sopimuksia. Ne on varmaan aika tärkeitä sun firmalle. Iso virstanpylväs, jota ilman tämä firma ei pyörisi. Jos se ei tu sisään, niin ei sitä tule taskuunkaan. Kuulostaa hassulta, että sä allekirjoitat näitä sopimuksia millä tahansa kynällä, Jollain, mikä sattuu vaan käteen. Yrityksen arvokasta hetkeä sen arvosella arvostuksella. Ja sen jälkeen sä lööt vähän kaupan kiinni. Heittämällä pienen kevyen huumori, mutta samalla tiukan kloosauksen. Tiet sä mitä? Näitten kynien myynti on puskenut viime aikoina ihan katosta läpi. Viime viikolla pistin kymmenen laatikollista näitä Elon Muskille. Sulla kävi muuten tuurin, että mulla on tää vielä jäljellä. Pyörätät vähän kynää kädessä hänen suuntaan. Ota tää ja kokeile, jos et oo tyytyväinen, niin mä tuun henkilökohtaisesti hakemaan se sut pois. Ja sit siinä, kun se sun uusi pomo nostaa sen leuan sieltä lattiasta, ja kertoo sulle, että sä saattaa jobin. Niin voidaankin pikkusen pohtii tosta äsköstä keskustelua. Tämä oli nimittäin suoraan jostain YouTube-videosta. Ja tota, tossahan mä pääsin itse valitsemaan, mitä se pommo vastaa. Mitä jos se olisikin sanonut, että, että ei meillä käydä kyniä enää mihinkään, että me tehdään kaikki tietokoneella. Tai mitä jos se kynä, minkä hän antoi sulle käteen sieltä povitaskusta, niin olisikin tämmöinen RLtä pöllitty veikkauksen kynä. Sanonpahan vaan. Nyt varmaan kaikki ymmärtää tuon edellisen pointin. Mä lyön vetoa, että sä haluaisit kuulla totuuden. Arska, oliks jotain? Joo, siinä tuli jokaiselle nopeat vinkit haku, Jokainen, joka yhtään myynti, myyntisuunta on ehkä lähdössä mahdollisesti, niin sieltä saattaa tulla se myymulle tää kynä. Et nyt onneksi saatte saatte siihen varautua. Ja kesätöistä kun nyt puhe on, niin, tota noin, niin itsehän tosiaan olen. tämä on nyt siis taas täyttä totta. Olen agentti numero 666 ja toki jo siltä uralta eläköitenut, mutta meillä on ollut agenttipiireissä tapana varastaa hoiakkoa tunnuslause enkon galtiin, eli kerran agentti, aina agentti. Ja tosiaan siinä oli kesä hyvässä vauhdissa ja menin duuniin sitten tällaiseen niin sanottu puhelinmyyntifirmaan, jos ihan rehellisiä ollaan ja miksei oltaisi. Siinä sitten pienen koulutuksen jälkeen otin puhelinlanget haltuun ja tämän tapahtuman jälkeen puhelinmyyntibisnis ei ollut enää entisessä. Nimittäin ensimmäinen puhelu meni miten meni. Mutta suureksi yllätykseksi, niin jo toisella puhelulla kirjoitin historiaa uusiksi. Tein nimittäin menaiset kaupat siitä erittäin niin viehettävä oloselle ja, ja mä ehkä tämmöiselle höylämölle rouvas henkilölle. oli kaupat sitten sinne toimiston perällä olevalle telkkarille. ilmestyi teksti, Agentti 666, kaupat. Ja se oikeasti oli näin. Mä olin Agentti 666. Ja tässä kohti mä ymmärsin sen. Mä olen todellakin agentti. Ja mä en koskaan ollut kovinkaan niin kuin, ylpeä tästä mun valitsemasta alasta, ja mä oon vielä tänään päivänäkin saakka pitänyt tämän mun statuksen hieman niin kuin, salaisena. Ja näin ollen voinkin marssia nykyään uuden bondi alokkaa ensi ylpeänä, katsomaan kollegani roolisuoritusta. Erona on toki se, että vain toinen meistä on todella salainen agentti. Minä olen Ari Kohma, ex-agentti ja mun joulukokeelma tosielämän James ilmestyy huoltaan, Mä lehti hyllyy juuri sopivasti ennen juhannusta. Kuka sä oot, mikä mä oon ja oliks vielä jotain? No totta kai päivän polttavimmat uutisotsikot täytyy aina käydä läpi. Sehän sitä, että tarvitaan kiinalaiset uutismit. Hyvää iltaa! Röystäjä uhkasi kioskin myyjää Lapasella. Kyllähän ne rukkaset tietysti aina jonkin verran pelottaa, mutta tämä nyt on jo ihan uusi pohja. Puolella toista miljardilla ihmisellä ei ole koko raamattua omalla kielellään. Itse joudun myöntää, että kuulun tähän joukkoon. Mullakin se on vaan ihan tuossa kielen päällä, mutta en varsinaisesti saa niinku ihan kiinni. Saara alto seksikyydestään brittilehdelle. Takamukseni on niin iso, etten vaannu farkkuihin. En tiedä, autko kuulun, mutta hän on siis eri kokosia. Puolisoni kilahtaa jos kaadan vesilasin. Se on aika jännä. Näähä äkkiseltä ajattelisi että se on se vesilasi joka kilahtaa. Real news fake bitches Oliks jotain? Ei mitään muuta kuin loppusanat. Kello on vielä niin vähän kylläkin, että mulla ei nyt pää leikkaa, niin mä en nyt tähän mitä mitään arvotusta keksin. Mutta tota, ehkä arvotus voisi olla vaikka se, että mistä huomenna puhutaan, jäädään sitä pohtimaan. Mutta tota, jos tykkäsit tän päivän tämmöisestä pienestä informatiivisestakin niin kulmasta tässä jaksossa, niin tota, tu kertoo meitsille, jos tykkäsit, tai jos oli ihan, ihan shyshey, niin tota, tu kertoo sekin. Jos tykkäät meidän showsta ja äh, oot kuunnellut paljon, niin hei! Tänään haastan sano yhdelle jollekin tyypille, joka ei ole vielä kuullut, oliko jotain podcastista, että hei, käske kuuntelee, tää on hyvä. Vaikka sun omaa lempijaksoa ja tu kertoa mulle, mikä se, se lempijakso on. Niin tota, tehdään tämmönen haaste. Me ollaan tehty ilmeisestikin taas hyvää nousua tuolla listoilla ajoittain. En tiedä, ollaanko ehtinyt jo kuudotat. Todennäköisesti tää on tätä niinku mediatalojen ajojahtia. Että heti kun pientä nousua tehdään, niin lähdetään kiitoa, mutta kuitenkin. Nousussa ollaan ehkä siinä vähän niinku kintaalla, että lähtisikö tää tästä niinku rullaamaan, niin tota, Tänään semmonen haaste Kerro jollekin, oli se sit sosiaalisen median välityksellä linkkaat vaikka Whatsappiin tai sitten ihan suusta suuhun metodilla Mutta niinku perinteiseen tyyliin, tää on käyty useita kertoja läpi, mutta aina tulee joku niinku Vääriymmärrys siellä täällä, niin jos meet täällä niinku suusta suuhun metodilla Niin muista se pieni, edes parin sentin niinku haju rakosi ihan kontaktia ei tarvii ottaa, vaikka nyt mennäänkin niinku suusta suuhun välityksellä. Älä sekoita tätä siihen ensiapukurssilla opittuun. Joo. Mulla lähtee nyt jutut siihen liitoon, että mä joudun lähteä myöskin kouluun tästä samoilla vauheilla, niin toivotan... Itse asiassa eilen me toivotettiin muistaakseni huonot päivät ja sitten todettiin, että ehkä siitä tulee hyvä, niin toivotetaan tänään hyvät päivät ja katsotaan, mitä se saa aikaa. Meikäläinen sanoo mori ja että Timon tänne yksin johan loppu loppulätinen. Lisää tätä ja muita cirkushuveja Instagramissa Ari Kohma, Official.